Na mit gondoltok, eh, jogos volt a Will a három héttel ezelőtti eh, oszkáról? Mm. Szerintem, hogy nem, hogy... Vagy... Ezt lehet másfő ez nem pedig, hogy... Vagy hálszaladsz és pofán vágod vagy no, egy no. vagy jogosnak érződik és jogosnak, jogosnak érz, érezném de, de nem azt szerintem nem, nem vagyok a pártján annak, hogy erőszakkor meg megbárni de nem egyébként bizált... Alapvetően, szerintem tehát hogy, hogy mondjam annyira idegen és annyira hull a random ez egész hogy én esküszem azokon gondolkoztam hogy ez, ez ilyen megjátszott szar tehát, hogy ugyan.. Ja, ezért, ö... Én is vagy. Stánt volt, vagy nem is tudom, minek mondja. Ja, senki nem nézi az oszkát is, akkor. Igen. Csináljuk. Nem tudom, szerintem. Alapvetően. Nyilván nem így kéne megoldani, de. Tehát, hogy alapvetően az egy megoldás lenne, hogy mit tudom, kivonulsz. Vagy valami. Mert akkor azért jelzés értékek bír, hogy, hogy mit tudom én. Erről nem illik viccel a betegséggel, nem viccelisz, vagy ilyesen, meg... De Tad... hát nem is egy, vagy bocsánat, én úgy tudom, hogy nem egy komoly betegség, mert hogy jó, persze valakinek nagyon fontos a haja, meg ilyenek, de hogy igazából csak annyi a, a tünete, hogy nincsen haja a nőnek, nem? Kihullik, de hát hogy igen... nem jár egy más tünete, vagy értettem az, hogy csontvelő rákos vagy hasonló. Hát igen, csak hogy értett, valaki ez rosszul reagál. de alapvetően... Figyelj, ez az Oscar, ez egy kurva nagysó Érted? Tehát, hogy, hogy, hogy ez így el van tervezés, nem létezik, tehát nem látok olyan univerzumot, hogy hogy ezt akár a vezetőség és akár szerintem minden egyre szereplő ne kapta volna meg a skriptet, hogy ez lesz elmondva. Tehát, hogy nem tudom, szerint, nem. Értett, tehát, hogy én az egészet egy nézem, és. nézem, és hiszem, úgy, hogy minden ez a hogy van tervezve, én, én, én, én így látom. Biztos, hogy valaki leokézza a skriptet, de nem hiszem, hogy a Smith, tud, Smith tudta, hogy majd a felségével fognak poénkodni. Meg hogy kurvára durvább dolgok is elhangzottak már Oscar-on, Ricky Jervis, meg azért, amikor, na, még nem vagyok benne viszont, hogy oscar de mikor a Weinstein-nak a dolgait meséltem, mikor kaptak női mereplők Oscar-t, és akkor ott, ami úgy konfiszta be őket, hogy Na és akkor itt vannak azok a színésznők, akiknek többet nem kell jó fejnek lenniük Weinstein-nal. Halló! Hm. Hallottam? Beállottam, mint a büres szart. Na, ezért a Will Smith pofonról beszélgetünk éppen, és Ricsi veszi adáshoz. Igen? Mi a véleményed? No, Ez egy külső adás lesz. Külső adás? Will Kiadás. Smith pofon? U uh, de hihetetlenül nem érdekel Na, az de, de, de, a nem nem érdekel, ez olyan szinten Ezt. nem érdekel egyébként, hogy az valami, tehát, hogy annyira hírekel vagy, hogy Már amíg ez. el nem beszéltük róla, még véleményem sem volt róla igazából. Most a 4chan véleményt vegyem elő, hogy miért érdekeljek, hogy két néger üti egymást? De amúgy Kajt. még hát... Én az ja. van, hogy ez a hét így túlvilágon elő fogják venni ezt a nevetésemet, hogy igen látod, na ezért nem mehetsz be ott is, mi tudok. <gül> hát ez a... Az, az, az egy... A másik meg az, hogy én szerintem ezek színészek voltak, és nem, nem, nem történt meg. Szerint, én úgy emlékszek, rágooglisztam, és az a Will Smith egy színész. Hm. Tehát, hogy... Én nagyon én nagy jelent érte, <gül> hm. Na... No. Például, ez, ez, ez kinek jó ez? Miért jó ez? Hát mert figyelj, Nézhetse. annyira nem nézi senki meg, annyira nem érdekel senkit az Oscar, hogy legalább, tehát most őszintén. Én ha, tudom, hogy a, van. Ez, ez, az, az, és ez csak az, ez nem tud a akkor én nem tudom, hogy van Oscar. De, de válalja a Will hogy az Oscar hirdesse ez vagy ezért kap pénzt? Tehát hogy mi, neki mi az érdekel? Értem, hogy az Oscar-nak jó, de a Krisztusnak hát. meg a Will miért jó ez? Nem, nem tudom. A, figyelj, Amerikon szóval, én nem értem, hogy működik. Tehát, hogy... <gül> Nagyon sokan nem értik az amerikaiak se, hogy olyan hogy jó egész a pénzről szól, van erről egy hát. egész jó kis YouTube-től, hogy amikor a, a Netflixet nem vették komolyan sokáig, aztán elkezdték szórni a pénzt, és kaptak négy jelölést is, meg hármat meg is nyertek, mert annyi pénzt szétszórtak, és ennyi. És utána már komolyan vették, hmm. hát most tehát most... Él... sok, Mi? Várjál, tud, mi, mi kaptak Oscar Díjat most? Olyan filmek, ami. A most Apple sorozat? Hát. Vagy Apple film? Ezt arra emlékszek, amit így megnéztem, hogy mi ez a film, mert nem hallottam róla, még Koda? Aha. Hát, el elképzés, hogy nincs, nem tudom... Én és az valami... Lehet, valami... És hogy az egy... Amúgy egy, egy, egy francia filmnek az újrafeldolgozása, azt hiszem. Hmm. Amilyen süket... Az a koda rövidítése, hogy süket szülők gyermeke? Vagy valami ilyesmi. Hmm. És... Ennyi. Tehát, hogy valami ilyen, Nem tudom, ilyen nagyon dráma. Hmm. De... Hát tudtam, hogy van ilyen film Will hogy, hogy, hogy a, hogy a király, ahogy Az Én azt láttam, az, az, az amúgy az egy kifejezetten jó film volt. Nem, tudom én azt nem is lehetem most. De azért, azért tudom, mert HBO Maxon és már HBO Maxon fenn van és uh, beadta bejelentésbe, én megmondom, azért megnézem és amúgy tök dóra, mert ugye a van ez a két tenisz, ez ez a Williams, két Williams lány, és ugye az ő történetét dolgozik friss, amúgy tök dóra, hogy nem, nem, nem tudom, nekem az, az a fura ebben, hogy nyilván még fiatalok is, meg ők élnek, de attól függetlenül már feldolgozták az életüket. Mármint, hogy nem nem tudom, tehát ez egy fura, hogy, hogy igazából tök fiatalok mégis, már film készült róluk. Mm -hmm. Vagy lehet igazából, Mégis az apjukról Jaj. is szól, meg ilyesmi, de nem tudom, ez, ez egy fura. Tehát, hogyha a fekete témát akarsz feldolgozni, akkor inkább nyúlnék valami olyasmi, az ami már rég volt, vagy, vagy nem Pont ehhez a témához, szerintem. Oh, Na, igen, egy csomószor vannak ilyenek, a, azért, hogyha már fekete témát akarsz feldolgozni. Például volt ez a, a, hogy hívták már, Frederick Douglass, ez a méger politikus, aki izéket, drabszolgáltat szöktetett meg, meg de nagyon durva élete volt az 800-as évek, mikor és aztán be is szavazták a Kapitóliumba, meg stb. Tehát ilyen beteg állat volt, úgymond. Ja, jó, jó. Vagy amúgy meg, amit én meg szoktam nyomatni, hogy olyan kevés infó van ilyen tipikus az, az afrikai folkloreból. Aha, aha. Biztos, hogy kurva jó sztorikat lehet ott találni. helyet hogy a ahelyett, hogy mert jár a hát, a története, amit egy nő fog játszani, meg ilyenek, tudod? Értem. Azok helyett most ja, Lenének ja, Értem amiket, vagy amit mondasz Érted, tehát De, hogy, hogy Ne a... ilyen diversity legyen, mert hogy lennének szerepek, Lesz, amikre te... lennének Fekete színészek, és akkor játszhatának Fekete karaktereket, csak bacnak hogy, hogy hozzányúlni. Most érted, most ott van a Black Panther is Jó, az is olyan, hogy tizai, Ilyen afrikai szuperhíró Tehát ez most Értem mit van, Nem volt senkinek baja. Yeah. igaz. Amúgy meg viszont Jimi Hendrixről például nincs egy normális, vagy van film egyetlen Jimi Hendrixről. Az biztos ő életét van. miért nem dolgozzák fel? Biztos van. nem mondjuk biztos, hogy van. De biztos, hogy van, de hát hogy ott, ott van Ray Charles, meg ezek, ami egyébként tök jó filmek érted. És nem. szerintem van egy csomó fekete, akár színész, vagy... So van van? a. nem a Denzel Washington jáncik benne, vagy valaki? Át. Ezt Ray vagyok. Charles? Az, az, az a Fox az játék benne, lézes. Jamie Fox Jamie -ben. Emlékszem benne volt a... Amikor ilyen... Most tudom, van ez, amikor... Ha? A... Igen. Hogy akcentusokat... Tudod, hogy meg... Idealektusokat... Tehát színészek, hogy milyen jól tud Tudod, értékeli! hogy hogyan másolják le való személyeknek a beszéd és abban benne volt Jamie Fox, hogy kudva jól átadta Ray charles meg. Hm. Az az Vagy először. például Mohamed Ali Will Smith, hm. ugye? Az is, hogy ő jól átadta. vannak ilyenek, csak Nát, Na látod, onnan tanultam meg a pofoszkodást. <gül> <gül> a, az <gül> az Philadelphiában. tudod, azért. Na jó, Be Prince of bel -Air. Ja. Na jó, akkor ez volt a Cold Open, Open, és akkor most elkezdjük az adást. Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 39. adásában. Megtaláltak vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és tudtok nekünk kímélteni a 01 podcast a ra Természetesen ez végig betűvel van, vagy csatlakozhatok a discord az is. Ott néha van ilyen plusz info meg őrületes mémeket posztolunk oda. Ja meg, igen. Ja meg a Twitch-en is tudtok követni, mert néha is streamerünk bolzasztó szarjátékokat. A mai adásban, igazából ez egy zagsvá epizód lesz, a maiadásban fi az új Batman filmről fogunk beszélni, így általanságban, és itt van a szokásos csapat, Mark, Sziasztok! Szöcsi! Alivó! A métej! Melo. És itt is vagyok, én is itt vagyok, Richard vagy Ricskó, Ricskó, igen. Sziasztok! Sziasztok. Véletlenül az első szabadban, hogy beköszöntél, belenyomottam egyet, hogy nice. Nice. <gül> Rich makes nice. <gül> De ez igazából csak nice. Szöcsik, szóval, kérdeztetek valamit? Igen. Miért a webkamerád, webkamerádnak a mikrofonját használtad? Mert buktam, mindig buktam, és akkor mondom, jó, van, akkor tesz részt célra a váltók, és megpróbálom a webkamerádról a hangot nyomatni és akkor úgy voltam, hogy az volt beállítva, és akkor az nem bug, de az is búgott, szóval így nem tudtam, hogy hogy most akkor szar a fülesem is, szar a hangkártyám, szar a webkamera, szóval mi nem jöttem rá, hogy mi a hiba, de valószínűleg a webkamera szar akkor. De most tök jó a hangod egyébként. Már most a fejhallgatóról vagyok. A. értem. Értem, köszönöm. De lehet amúgy a discord a defaultja, ja a webkamera hang, Aha. és akkor lehet, hogy eddig is a webkameráról, ment a hangom csak. De nem juttam rá. na mindegy, ez csak eszembe jutott igazából. Na! a discord én is mindig szarakodok, hogy most hirtelen miről veszi. Na most mi neked is olyan jó hangod. Mi tényleg is jó hangja. Hm, énekeljek nektek. Most inkább ne. De amúgy. Annyira nem. Most ezt speciál fülhagyagatóról nyomom, úgyhogy tökéletes. Csak több. Telefonról. Én most, Én igen, határok túli, izé, vagyok, tudod, ez a határok nélküli podcast. De, de egyébként harmadikán este szerintem megbeszéltük azt, hogy ki melyik országba fog költözni, és akkor ilyen internationalizé lesz, podcast lesz. Most nem tudom kezdve. Tényleg, ajánljátok hogy vagy badogós bluetooth fűhallgatót. Igen. Vagy milyen tú túrót. Igen. Na jó, szerintem kezdünk el a Batman filmről beszélgetni. Azt hiszem, hogy Nagyjából, üsete igazából nem, nagyjából, hanem mindenki látta, azért is halasztottuk egy kicsit. Yeah. Most jött ki szerintem, Gőzelmics, mikor ajánlót nem tudok mondani. A trailer linkelem a, link -e a írásban, nyilván mindenki látta már egyébként a filmet. Ez spoileres dolog lesz, szóval az elején szerintem nagyjából nem, de utána jelezni fogjuk, hogy innentől spoileres, és akkor utána spoileresen beszélgetünk a Getünk a meg hasonlóról. Ezt eszettem volna mondani az elején. Ezt jó, tetted, jel, szerintem. Nagyon jó. ügyes fiú vagy. Szóval mit gondoltok erről a filmről? Hogy tetszett? Vagy szar volt? Vagy semleges? Egy általánosságban. Szerintem ez, ez a film ez oké okay volt. Nem mondom, hogy nagyon tetszett. Nem mondom, hogy nagyon nem tetszett. Oké okay volt. Voltak benne jó dolgok, voltak benne rosszak, voltak kellemes és jó jelenetek, és voltak borzalmasok. Néha színészkedés királyság volt, máshol bugyuta rendezés, néha jó, máshol nem jó. A kép, a kép mondjuk nagyon sok helyen jó volt. Úgyhogy nagyjából így e, ezt mondanám, a történet az pedig. Hát így oké. Okay. Nagyjából. De amúgy érdekes, mert mindig ilyen szoktam kezdeni, úgyhogy itt a hogy. Mindig megvártak, hogy elmondjam meg a gondolat hát emlét az elején. Igen, igen, mert te olyan érdekes dolgokat mondasz, hogy arra tudunk csatlakozni. Egy könnyű reflektálni arra, amit mondasz. Ja, ugye, <gül> <gül> nem, így, nem így értettem, viszont nem így értettem. Nem, hogy az average Joe véleményt <gül> <gül> Ez amúgy jó. Szerintem általán so, megyünk el az egész tudod. Igen, tehát hogy, hogy akkor jövök én, és én elmondom, hogy alapvetően az én élményem nem számít, mert én gyűlölöm a képregény filmeket, szóval akármit is mondok, az, azt egy ö, bizonyos szűrőn keresztül nézzétek. Szóval szerintem ez a film, ez, ez középszar volt. Tehát hogy, hogy nem azt mondom, hogy rossz volt, meg nézhetetlen, hanem így, Hát Bahány tőle. őre. Ne, de, nem, nem, tehát nem. én ezt a filmet megnéztem, és így azt mondom, hogy a, az a kb. 6000 Ft-os jegyára az így, az így jó volt. Tehát én az korrekt az volt, szerintem. Én volt? Hát nagyjából jó, 2500 font, vagy valami, ilyesmi egyébként, de... Igen, csak nagyjából, jó. <laughs> jó, oké, okay. nem tudtam, hogy ennyire ricsi-rics vagy. De nem, de, de, de, de most beszéltünk arról is, hogy rohadt drága a moziba, meg bemész a moziba, megnézel egy filmet, de ami vagy szar, vagy jó. Minden kurva drága, Ricci. Hát én, de akkor de is, olyan... meg veszem el egy popcorn, 2000 forint, meg egy ügyi Na az drága. De balsz, az nem... az... drága. Szerintem a popcorn meg ezek drága, de mondjam, a mozir nem, nem. Szerintem egyáltalán nem vész. Ez egy tök jó egy csomó mindent általában, hogy mondjuk ugye egy mozi egy hogy mennyi szórakozást ad, és... Szerintem amúgy nem tudom, ilyen 1000-1500 egy óra szórakozásért, az nem tűnik el... Ő szóra... mondom, hogy mennyi energiát beleölnek egy múzifilmbe, mm. meg... Mm, csak azzal van érted, hogy az a film, amit megnézel, vagy szar, vagy nem szar. Úgyhogy Nem hogy... van múzik, lehet. Oh, ja. hát igen, csak... Na. Tehát nem követelheted vissza, hogyha megnézel, egy hogy a szarfilmet, a jegyárat, hogy mi volt ez az ocsmányság. Jó napot kívánok, kérem a panaszkönyvet. Igen. Szar volt a film. Adják vissza a pénzem. Nem is tetszett. Miért nem jött ki? Miért néztek akkor végig? Hát tudtam addig, hogy szar, amíg végig nem néztem, érti? A végén nem tetszett. A végén nem tetszett. Nem volt elég magyar benne. Nem volt elég magyar név. Nem volt elég magyar név. Szóval... Micsoda? Hogy rossz, egy közepes rossz az volt, akkor összeverdik, Össze. tehát... Igen, majd, így majd majd... azzal a szűrővel, hogy nem szereted a se a... filmeket, úgy az nem egy rossz értékelés igazából. Úgyhogy mm -hmm. én középszar, de... Nem, tehát alapvetően azért is nem tetszett, mert... Vagy az, azért is voltam kicsit okébb okay vele, mert... Nem volt annyira érted kiszámítatos, nem volt az a... Mert nekem a... Alapvetően mondjuk, erről fogunk beszélni a Marvel filmekkel, azt mondta, hogy annyira egy kapta fára megy az egész, hogy, hogy tehát ha megnézel egyet, akkor láttad az összeset, nagyjából. Nyilván azért, <gül> nyilván amit mondok, nyilván With vagyis, hogy Pinch of salt. Van. Pinch of salt, igen. Tehát, hogy, de, és ez nem olyan volt, mert ez, ez jó mocskos volt, meg jó kis volt valami kis háttér benne, meg háttér gondolat benne. És alapvetően azért mondom, hogy ez, ez, egy, ez egy nézhető film volt egyébként. Ez egy Nem nézhető is film. Nem is Marvel. Igen. És ez uh, Szerintem úgy... Én nagyon úgy jártam hozzá, hogy vártam ezt a filmet egy felvezetésnek, mert például Robert Petisonnak az új filmjeit tökre bírom alá. Tudom, hogy Richie nem bírja a Lighthouse, vagy hogy... Ne, az nem volt rossz. rossz. Szerintem nem volt rossz. Faltalomnak nagyon nem tetszett. Én szerintem jó volt az a film. É, é, úgy vagyok ezzel az ember, hogy ő érdekes filmeket csinál, és úgy voltam vele, hogy na, ez is lehet, hogy tök jó lesz. Bár mondjuk ott van azért a tenete Ezt akartam, ellen, vagy, hogy ez jó film volt, Uh, de így, így nagy reményekkel álltam neki, és akkor el is indult, és mondták is, hogy ez végre az ilyen nyomozós Batman film lesz, most mondom, ó oh, ó oh, gyerünk, ez az végre, és így, így mentünk bele a filmbe, és így amúgy kurva hosszú film tegyük hozzá, és így hátam, egy másfél óráig, vagy kb. a de így még így lelkes is voltam, és úgy voltam, hogy jó, jó, jó, és de így így nagyon ment lefelé, és a, a végére így, hú, hú, borzató volt, a végére így nagy nem azt mondom, hogy hogy kurva fos ez a film, de mondjuk egy tízes kellene egy... De értékelj, de most, nem most, ne most, ne Jó. Nice. Hú. Bocs, de de többet vártam tőle, és csalódott vagyok ezzel kapcsolatban, az az őszinte a véleményem. De nem a egy fizélyépegény film, amúgy, amit láttam. Például, de, de nem is a legjobb. És ha mindegy, majd szerintem még későbbiekben erről beszélünk a sokadik kérdésnél. Igen. Hát, iszinténi, leginkább ez a legegyszerűbb válaszom, ez a me. Ez a nem teljesen me, de azért nem is egy olyan, nem a legjobb, de teljesen ok, jó, <síns> Viszont, hogy annyira hosszú, ez már elejé figyelmeztetnének rá, hogy ez három óra lesz. Ez... Erre úgy üljve, hogy, hogy, <tos> hogy el leszel egy darabig, és nem, biz... nem tudjuk garantálni a konzisztenciáját három órán keresztül. Tehát ez a... <tos> uh, uh, nem volt rossz. Nem... nem volt rossz film. Csak... Csak jó se. hosszú túl... most... Nem szoktam... Panaszkodni azért, hogyha hosszú a filmben, akkor általában le is szokott kötni. De ez most csak mindent ki lehetett volna nyesni belőle, szerintem. Vagy még csak nem is az, hogy kivágni, hanem csak úgy felpörgetni az eseményeket néha. Nem, mert amúgy, én úgy éreztem, hogy ez, az, az időt amúgy kitöltött, és így nem voltak feltétlenül nagyon üres járatok, vagy hogy így nem épp, volt, épp, ugye még egy 2000-es hogy bász meg, legyen már vége! <laughs> Igen, azért nem, nem. nem. Ez nem volt tényleg, csak hogy azért, na, kicsit lehetett volna ezt jobban ledarálni. Nekem a, a színészi munkával annyira nem volt probléma az kell, Nem tudom, most az, hogy Peti hiszom miatt engem is érdekelt, mert pont ez az, hogy ő, úgy, úgy, ő kikaparta már magát a Twilight sarából már egy ideje, hogy szerintem legalábbis. Is, é, ez olyan, mint amikor DiCaprio útodott sokkáig, ez a titánikus nyálgép, ja. nekem az volt ja. a fejemben. Ja, ja, ja. Most ez olyan, hogy ebből kikaparta magát, aztán ez, ez jó De nem hiszem, hogy az le, a, a, most a Batman miatt lesz, hogy ő, ő, ő, ő a ja, Batman. Nem, nem. Ez, az van. Maga a film egész korrekt volt. Tehát így a, ha nem lett volna ilyen hosszú, jobb lett volna, hm. ezt tudom mondani. Meg pár, jó pár dolgot lehetne benne átalakítani, hát, Amúgy viszont azért nem pontosan, hogy képregényfilm, volt olyan képregényfilm, amiből úgy jöttem ki, hogy hagyják már vissza a pénzem, vagy felhívom azt, aki csinálta, hogy mit csinálsz, te jó ember, mert ez rossz film volt. Amúgy... De... Azt az, az, annyit akarok hozzá hogy a másik film, amit moziból láttam, azt mi tegyik látnunk, és azt szerintem a világ legrosszabb képregényfilm, a 5 kurva osztagműen kurvanyjannak a címe. Igen, a, a, a az jutott eszembe. Pont, Igen. Hogy... Tehát ott, ott, azon a filmen szó szerint minden rossz volt. Tehát hogyha azt feltötték volna YouTube-ra 4 percet szegmensekben, akkor az sikeresebb lett volna szerintem. Tehát az, a jobb lett volna. Vagy, vagy videóklipeknek, vagy valami ilyes, nem tudom. Az egy boldosz. Jobb lett volna az a forgatókönyv formában, megmaradt szépen, hátul valahol, is nem forgatják le szerintem. a hüttőre. Mondjuk, a ez éppen volt a sztoria, vagy azt én nem lehetett volna ilyen flash jó kis ki. Szétszednéd már mondjuk az szerintem igaz, amit már mondott, hogy a kameramunka meg egy kosztümök, az úgy képileg az úgy tökrendben volt, uh -huh. viszont a kinészek. Jó színész szerintem mindenki, aki benne van, de így annyira szorul jelen, rendezett jelenetek vannak, hogy valószínűleg olyan instrukciókat uh -huh. kaptak, hogy lehet, hogy belülről, mikor játszott, akkor jónak tűnt, de mikor ott van a is és, és történik, akkor az így, kérlek, nem már. <laughs> nem A vágó hogy nem vette észre, hogy ez így, így szar, és ezt kikérezeti belőle. Hát, pont, ezt éreztem jön, és igen. Meg ez úgy, egy kurva szexi nő, és, és de hogy ennyi. Hogy ennyi a benne, hogy triszálja a segínet, az, az és majd Ez a maszk szépen. meg ilyenek, meg mindegy. Mm. Ö, igen, tehát, hogy a két főszereplő között, tehát a, lehet, hogy nem főszereplő a Betmen, meg a macska között, mert hát nyilván ez, ez. igen Nulla kémia volt egyébként. Tehát, ja, hogy az, az literálisan, de, de úgy két szereplő között sem tudnék normális kémia. Tehát, hogy jó, amúgy meg Gordon. Gordon az jó volt, szerintem. Ja. Szerintem... Ő sem volt sokat benne, de, ne, is, nem, hogy... nem volt, de ő, ő, őt legalább elhittem, hogy egy egy rendőrfőnök vagy, nem tudom. Tehát, hogy ő szerintem tök jó szerepet adott egyébként, vagy nem Aha. tudom. Jó, de egyébként ez, ez kicsit spoileres, de szerintem nekteket erről már ittam hogy azért, tehát, hogy ez egy film volt, és te volt olyan jelentekkel, aminek Konkrétan semmi értelme nem volt, és szerintem ezt már mondtam nektek, hogy ugye van az olyan net spoiler alert, amikor ugye fel, ö, zsák vagy a nyomozás és akkor ö, ott ö, nagy nehézségek árán a félmeszteren Robert Pattinson Péretor kb. 6 perc alatt egy asztalt és ott a nyomokat hogy összegyűjti. Nagyon nagy nehézségek árán fehér festékszóróval felírja a nyomokat és a jelenetre mi a faszom szükség volt, mert hogy utána két perc múlva másolja meg neki a rejtéjét. meg hát ez szétrobbantogyalva ez is... két perc az egész filmben másolja meg a rejtéket, hogy Batman igazából kuráló nem nyomos semmit, Igen. meg kibaszottul Alfred volt meg neki, meg mindent, meg azért a Riddler elmondja neki az összes megoldást. Igen. Meg szerencséje van, mert éppen pont Igen. ott van a bacskarően kilátja is. Alapvetően... Elég, igen, Elég, elég alap, alapszintű detektív volt benne, pedig, pedig úgy tűnik, mintha így meg is lenne hozzá minden eszközel, meg így a tudásra Én is, hogy ha de... De a, a, a végére egy ilyen, hogy mondjuk mindig két-három lépésre vissza volt mert mint a Riddler, és hogy kellett volna egy rész a végére, amikor megelőzi a Riddler, igen. és akkor mondja, hogy de átláttam lett. és akkor azzal meglötett volna oda, mert akkor tényleg tudja, akkor ő igen, ő egy pengecsávú, így meg csak ment folyamatosan a feladvány után, meg idegbeteg volt, és szétvett mindenkit. Amit amúgy imádtam az idegből, az, az, az, az, az, kemény kemény volt, az ég, jó volt. volt. De hogy, hogy a nyomozás meg gondolkodás része az nem igazán jött át. Nem. Szóval nekem ezek, ezek, ezek, ezekkel a filmekkel legnagyobb problémám, hogy ott volt az a jelent, amit mondtam, és egyrészt nem volt, tehát egy normális filmnél érted, ott van valami jellemfejlődés, vagy ott van valami csúcspont, vagy, vagy akármi érted, és alapvetően a Te még oké is lettem volna, de sehova nem vitt, és hogy nekem... Van, nem... valami értelme, van valami értelme, van ha valami használkozott. van valami értelme, és én most már semmit eszembe, mert ez volt a legszembetűnőbb számomra, de tele volt a film ilyennel, felesleges jelenetekkel, ami nyilván azért kell Ilyen, bele, mert hát, hogy... Én azt azt azért nem mondom, de nem tene, tene volt, volt keresleges. Volt benne, volt benne, nem, nem, nem kevés szerintem. Nem tudom mindegy, haters -e, gonna hét hate -e, amúgy. Skate is gonna skate. Skate skate. Potatoes potato. Na szóval, és milyen témákat bon boncogat szerintetek a film? Mert hogy alapvetően e, a Vengeance, ez, ez a Vengeance Batman. Uh -huh. És ja, a, a, az benne hát, van szerintetek korrupció. a Vengeance. Amúgy szerintem, kurvára benne van. És, mm. és mit vengeance-ál? Vagy hát nem is vengeance hanem ez a, még a friss Batman, mikor belecsöppen az egészbe, és így kitalálja, hogy akkor ő most, így, vagy nincs miért élni, és így egy... Aztán a, a magánaggyilkosan ugye nem tud bosszút állni, aki megölte a szülei, de úgy unblock, így abstraktolja az egész bűnözőszerületet, és mindenki gyupos rakkal is stávon van meg bűvel, és nem még az a kiforrott, lenyugodott Batman. Ja, és másokon vezeti le a feszültséget, meg másokat csipuhizik el, akik megérdemlik ugyan, de nem, nem, nem szó. De egyébként bo bosszúként a talán inkább vagy macskari átbosszút, nem? Vagy? Hát, igen, igaz, nem igaz, nem ő sem, csak majdnem. Ja, igen. Spoiler. Hát, ja? Igazából... Hát, nem, nem, bocs, hát, igen. nem tudom, hogy ezt most, ez most... Hát, úgy is nem sokat, Nem, ja. nem, nem hiszem, sokat. Nem túl sokat mondta ezzel. Ja. Igazából szerintem főleg az, abban ülik ki ez a Batman kicsit, ez jobban rámegy arra, hogy Batman félelmetes. Mm -hmm. Ja, igen. Tehát, hogy, tehát, hogy mm -hmm. ő a félelem eszközeként, tehát, hogy meg az, hogy egy kicsit, hát nem normális az ember. Valahogy ez így. Igen. Úgy el van hanyagolva, hogy úgy betmentő tartanak, mert úgy azért púcsa egy ember. Tehát, hogy. A különböző hát Meg, hogy megnézhet az ütést, is és jól előadja, hogy úgy, ahogy tartja magát, ahogy, ahogy megy, hogy így, mintha valami probléma lenne. Meg Igen. sokszor rámennek erre a korrupció, ugye. Igen. Ez az egyik fő motivuma szerintem, így a filmek fő témája a háttérben, hogy Batman az lenne az, ez a, a, a, a nem korrumpálható dolog. És hogy ez szerintem úgy jól átadja meg ezt a, hogy. De jó, eddig is Batman filmek sötétek voltak szinte mindig, de ez, hogy úgy betmentő félnek is rendesen, azt úgy kevésbé adták uh -huh. el. Tehát mindig Érdekes, a... mert inkább ő a Inkább félnek, nem? Hát mm. tőle is épp ez az, hogy úgy mindkettőköt De a bűnözők félnek, még mert... gondolja, a metrós jelenetre, amikor leszárnak a jokerek, és Aha. akkor megyenik batman -izé a vasútbakancsba és mindenkit púposra ver. Az egy Aha. parárész szerintem, és ezt ott a civil csávó is elszállt, mert az egy nem az, ahogy, ó, köszönöm bet mert hogy megmentettél, hanem hogy hú, ez egy vadállat, ezért. lehet, hogy most őket pépesre vetted, de lehet, hogy nem jön rá, hogy én nem velük vagyok, és én, én is kapok mindjárt kettőt. Upp. Egyébként ez nem teljesen saját gondolatom, mert olvastam, vagy nem tudom, valami videóban láttam, hogy azért ez a társadalom, ami ezt a filmet bemutat, az eléggé szétesett. Tehát, hogy, hogy itt mindenki korult, meg minden mocskos, meg nyilván rájátszanak, esik az eső folyamatosan, meg, meg tehát, hogy miközben néztem a filmet, valami az volt bennem, hogy ez a társadalom nem jól működő társadalom, és valóban hát... azt olvastam, hogy lehet, nyilván a timeline azt nem teljesen egyet ö, működik, de ami a Jokerben volt, tehát az előző Igen. filmben, lehet, hogy annak a felfordulásnak a következménye ez, ami most van a Batmanben. Szerintem csak inspirálódott a Joker, a Joker got nba aha, aha hogy így így jobb, tehát mert ez amúgy, tehát ez egy visszatérő dolog, hogy Gotham az egy borzalmas hely, tehát épp Igen. ezért van egy ilyen Igen. borzalmas főhőse is, úgy van. Uh -huh. Ez egy kicsit kevésbé jött, tehát főleg a Christian Bale-es a legutóbbi a Dark Knight szériába, hogy azért mert mindig elmondják, hogy Gotham ilyen korrup, de annyira nem mutatták, érted? És hogy annyira nem látszott ez az embereken a városon, amit látszott? Ja, aha, hogy itt meg jól elő volt hozva az is, hogy tudod, ez egy rossz város, és hogy a, a, a vénék tettek ezért a városért meg így, meg úgy, de hogy ez egy rossz város, és képes volt ez a sztori bemutatni az, hogy a város megrontotta a vén családot is. Nem úgy teljesen, vagy nem úgy, mint tíz héten válnád, vagy így, de lehogy belétesz belé ezt a kételyt, hogy most akkor... Thomas Vén, ő akkor most egy jó ember volt, rossz ember mm -hmm. volt, és nem igazán van kimondva, hogy de jó ember volt, mert, mert alfélel elmondja, amit elmond, de az is csak egy vélemény is. Igen, ez, ez végül meg is nem... Másik, ez meg az egész szemben áll azzal, hogy Batman egy ilyen teljesen fekete-fehérren fehér uh, látja a dolgokat. Ja. Tehát jó, vagy nem jó. Kész. De ez, ez meg szerintem tök jó. Nekem az tökre tetszett a, a karakterében, hogy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen elkényeztetett, talán elkényeztetett, meg traumatizált ilyen kölyök, Kimo aki így boy. keresi a helyét, keresi a helyét, és így nyilván, aki keres a helyét, így nem igazán látja hogy így az átmeneteket, hanem csak így még csak azt látja, hogy van a fekete, meg a fehér, és akkor így majd ja. a végére. Így, így meg lesz az, hogy végül is neki mi a, mi a, mi a helye, vagy hol van a helye, és letisztázódik benne jobban ez bár, ja. Ez és... benne van a Batman karakterben, ez a csak fekete-fehér minden. Igen. Tehát, hogy... Meg jó ő, volt az a, hasonlíti... a Riddler városítás. Uh, ja, az... ja, mert ez a Riddler, ami ebbe a filmben volt, az egy jó párosítás volt, főleg a backstoryával mindennel együtt, az hmm. a kihallgatós rész is, mikor ott vannak a vallatószobában, és akkor ugye van ott... Az, na, ott tapintható volt a feszültség, az például kurva jól meg volt csinálva. Igen. Meg hogy igazából mit kettőn ugyanabból azért háttérbe jönnek, és ugyanazt akarják, de, de valahogy más, hogy hogy igazságot, meg egy jobb üzét, Gotemet, csak egyik kurva gazdag másik megárva. És hm. ugye ez ugye a, a szociális létre, hogy ha különböző e, a két végén vagy, akkor lehet, hogy ugyanabba az irányba akartok, de mégis valahogy egymásnak az ellenségei lesztek a végén. Egyébként a, a Dark Knight trilógiának harmadik része volt, ott kicsit hasonló motiva volt, nem a, a, a fő ellenféjének, Há. hát nem is olyan szempontból, hogy ilyen nagy pusztításokat akart végezni, nem emlékszem, hogy mi volt tőleg, egy célja azzal, De ott is ilyen, nem tudom... A, mindig a Dark Knight trilógiában Gothamről mindig csak kijelentették, hogy ez egy város. kész? és ezzel ja, úgy de, a így. De, így, de de így nem, a, a, a második részben erről, erről volt utalás, tehát hogy alapvetően hogy kapták el meg a, a be, mondja, mind a kettőjüknek a barátnőjét igazából. Azért, mert a, egyiknek a rendőrfőnöknek volt a, a tehát az, hogy a, a rendőrség volt korrupt és ott be is mutatták meg, hogy a mind a kettőjüket el tudták rabolni simán. Ja, de például a rabok, meg a az alapemberek nem ülik meg egymást, mert ők azért nem korruptak. Ja, aha, Érted, értem, hogy értem? Tehát, ott már nincs, ez nincs benne. Tehát ebben a filmben, ha ugyanaz élet volna, mindkettő felrobbantja az a aha, egymás hajóját, értem, értem. szerintem. Például. Oké. Okay. Ja, amit bemondják, felrobban a hajó. <laughs> Körülbelül, hát. <laughs> Ez jobbos. De érted, tehát, hogy ott is jó. De tehát, ott is úgy be van mondva, és van két korrupt karakter, akit izé, elrendeznek és kész, uh -huh. jó minden. És ezek is most, akikről most is kiderül, hogy korruptak, az sem egyértelműen a leggonosabb emberek, csak úgy lepaktad, csak pénzt tőled. Igen, hát, igen, mindenki Még egy. Rágyazódva mindenkibe, aki, aki, aki csak fér. Igen, amúgy, ez, ez volt benne a jó hitot, hogy. hogy korrupt, és hogy minden karakter, akit behoztak, előjött róla a szar, és akkor eljutott el odáig, hogy a fater, és akkor tud, ő volt az az összes ilyen Batman sztoriba, aki patyolat tiszta volt, és ő volt az igazság fényes lovagja, és őt is bemocskolták ebbe a történetbe és tök jót tett neki, és hitelessé tette ezt az egész korrupciót. Meg, meg az anyja, a az izé, a tiszta Gyöncsor, ugye? Az Igen. is szintén, tehát hm. Szóval az alapvető a fő téma, a korrupció valószínűleg ebben a... Hát, korrupció, a félelem szerintem, meg ez, és ez is vicces, hogy ahhoz képest, a fekete-fehéren látja Batman nem Justice, hanem Vengeance-t játszik úgy van. Uh -huh. Justice, pedig az szokott még lenni. Ja, és mit gondoltuk ő -e? Már pont szolgattuk valami de a színészek egyébként... Tehát például a pingvinről szerintem még egy másodpercet nem beszéltünk plusz volt pingvinnek a főnek, aki gőzöm nincs ki volt egyébként, tehát a elképzelésem nincs. A egész film végig azon gondolkoztam, hogy ez ugyanaz a csávó, mint a, aki a, a chernobyl játszik, játssza, nem is tudom meg szereplőt. Vagy nem az volt? Várjál csak mégis is nézünk. Nem, ez évvel, aki a Transformers-be mindig ezt a ezért De melyik a, várjál, a commissionerekre gondoltam a rendőrfőnökre. Nem, izére gondol, a maffia vezérre. Az az a fél spoiler azértnek a faterja, a, a, fatárja, a macska nőnek. A, mi, kire gondolsz, Ricsi? Na igen, uh, cserobi a nad uh, aki De, a, az egész... De a mafvenben ki, kire gondolsz? A a főnöke. Ja. Az, mafia, mafia, mafia vezér. Mafia vezér. A macskanőnek a faterja. Igen. Wow. Az, az, az, az... Szpoileron a... Tudod, ki... Tudod ki. ki az? Tehát uh, igen. Nem, nem a Chernobyl, vagy Viszont a fél, cse... vagy a Chernobyl vannak benne emberek. Az is később jöttem rá. De. Big meg megvan. Aha. De abban a. Az egy... a fő ellenségük a bowlingozásban. Ba... Ba... Ez... Igen, amúgy. Megvan. Igen, megvan, megvan, tudom igen, a Transformers-es, Movie nem ah. tudom, de nem is fontos igazándiból szerintem. Nem. Szóval, a szirészek az, az olyan, hogy hozták a kötelezőt, de, de ugyanaz, a szirészek ugyanaz hozták, mint ami a film. Hozták a kötelezőt, de többet egy másodperccel nem, szerintem. És most Szerintem hoztam, amit kellett. Kicsit uh, Nem is azt mondom. Szerintem oda tette magát, és azon a pár életeten kívül szerintem borzasztó volt, vagy ahol ilyen romantikus renetek, ja, ahol, ahol, ahol nem, vel, nem is lehetett mitkezdeni, vagy lehet, hogy lehetett volna jobban, de nem, is, nem szóval nem, nem csak rajtam múlott szerintem ott az, azok nem voltak annyira jók, a többi viszont szerintem az ő egészen, egészen király. Okay, pozitív csalódás volt. Bár egyébként már mindig pozitív csalódás volt, bármiben láttam. Mm. A boy. A boy. Szerintem maga a casting az jó. Tehát, hogy akinek adták a szerepet, az, az, az, az el tudta játszani. Igen. Uh -huh. Tehát, és az úgy teljesen korrekt. Magukor a karakterekkel már inkább vannak bajaim, pár, pár dologgal, de amúgy tényleg mindenki hozta a jót, hozta, amit, hozta, amit kellett. Én ja, a... is azt érzem, hogy, hogy a színészek le, lehozták, amit le kellett hozniuk, viszont nem voltak a mélységek, amiket ki tudtak volna játszani, vagy rosszul voltak rendezve, vagy hogy nem lettek jobban így istápolva, hogy mit kéne csinálniuk ott, és az volt a baj. Vagy Szerintem arra... valahogy így. Még Peti kapcsolatban az a, azért, hogy annyira azt játszotta a sérült embert. Uh -huh. A, a sérült Batman-t. Csak hogy úgy, úgy kicsit áttetsző, hogy de nincs különbség nagyon Batman, mondjuk nem is nagyon szerepelt benne, mint Bruce Wayne. Mennyi hmm. volt? Vagy negyed órát Bruce Wayne az egész film alatt? Hát igen, de nagyon-nagyon jelentek be, Igen, nagyon rövid be. Nagyon rövid hát A temetéses jelentbe volt ja, A, ott a vidék, de azon kívül még amikor beszél a spoiler, még egyszer, amikor bemegy beszélni a maffia főnökkel. Körülbelül ennyi volt Bruce Wayne. De kb. ez is a lényege, hogy igazából Bruce Wayne nem is létezik, hanem Batman van és kéz. Most hogy... felemészti Batman teljesen Bruce t Igen, igen, ez... igen. még hogy igen. ugye, nem egyébként. A... Bocsi, bocsi, csak de azt de az lehet, nem, nem használja ki azt, hogy Bruce Wayne egyáltalán nem üte, és ne van így merülve ebbe a Vengeance-be, és, és nem is látja azt, hogy egy csóny nem te el tud Bruce wayne is, és nem kell egy csípúhezni mindent. De ugye erre épít is a maga a film, mikor ott mhm. vannak a temetésen, és próbál vele beszélgetni a szenátor vagy a polgármester jelölt, saj, és akkor azért hogy a vénynek mennyi mindent tehetnének, és akkor, hogy miért nem segít, és akkor látod, hogy nem is érdekli őt, az érdekli, hogy mikor verhet, verhet valakit bépesen, ja. hol a következő nyom. Azt lá, lá, látod, hogy ezt élvezik. Ja. Na, meg a hát, nem, az éricsi, én, én úgy emlékszem, hogy te azért a Riddlert, a Paul azt mondtad, hogy az okű. Az azt tényleg jó volt, az, az, az félelmetes volt, amit, amit, amit csináltam, hogy. De az az baj, tehát, hogy hogy, ott is azt is kérhetett volna kicsit, tehát, hogy Kapatott volna több szerepet, úgyhogy mondjuk nem egy kamerába beszél, vagy, vagy nem, tehát, hogy magát őt látjuk, érted? Hogy a, az előttörténetét megmutatják, tehát egy három óra a film, nehogy ne férjön már bele, öt perc arról, hogy megmutattak valamit róla. Tehát, hogy nem, nem, nem, nem hát, tudom. A lényeg, hogy nem a ő lényeg. egy senki, vagy, hogy érted, a lényeget megmutatták, hogy ő egy árva és kész én értem, de nem, nem tudom. Tehát az túl jót alakított ahhoz, hogy ne benne többet, szerintem. Ja, az mondjuk ezzel ért, egyetértek kicsit. Az még, az még fél órával hosszabbította volna a filmet, szerintem, mert nem vágtak volna ki, hanem csak még hozzááttak volna fél órát, mert... Ah! Amúgy, amúgy nem kivágni kellett volna. Deh ez tudné nekem ezeket ezt kivágni, hanem gyorsítani gyorsítan igen egyébként, hanem így kicsit kicsit kisebb. Mondjuk szerintem a ez spoiler volt, volt a üldözési jellet, is az volt, két szar volt egyébként. Ja, de de. Csitt most forz, most tovább jó üldözős jellet. De, mindegy. De vá, most a színészi, a, a színészi munka az üldözős jellet? Hát nem volt túl. Nem, tudja, az az kérdezett volna. És a pingvin az hogy tetszett nektek? Mondjuk az, hogy ő a Corinne Forell, azt így eléggé szívös az Igen. Én szerintem nagyon élvezte a forgatást. Nem tudom, nekem az, hogy ilyen gerisztelen bűnözőt, vagy ilyen tipikus bűnöző, aki élvezi, bűnözhet, egy hálás szeret, Tehát ez a szeretet Ez szerintem nagyon teste Testelt neki, hogy hogy mondják. Testi ez tényleg. Zóé Kravic, amúgy. Jó. Csak annyira jellegtelen volt a macska nő ebben, mint karakter, szerintem. Hát mert nem volt mélysége semmi a karakternek, annyi volt, hogy egy. Semmi. Zero. Nem adtak egy... neki semmit, szerintem. Tehát egy így. Egy izé csaj, aki amíg valamiért mestertől hajkodni is tud. Ja, hát és igen, Amúgy. Amúgy csak ő meg akarja menteni a egyik barátnői. És van pár macskája, és ennyi. És így. És kész. És így, így dolgozzá. Egy egy hallgatnék erről, biztosan a szétszedik amúgy. Nicsoda? Egy ilyen feminista podcast a nő, erről a macskanőről meghallgatnék, mert valószínűleg nagyon szétdarálják, hogy hát ez, hogy lett megírva, meg, mi meg, lett megírva. Elég ilyen izé, uh, nem is tudom, milyen, Törzben, ez az, hogy... az egész csaj, vagy hogy mondják ezt. Hogy micsoda? Hát ez. Izé, szomjúság csapda. Ja. Mi? Hm. Nem tudom. jaj, hogy... ja, értem, jó, jó. Túl van fitve szexi... és ennyi az egész karakter. Igazán de, nem de, Jó, de készérős. erős lehet nem, szomjusen nem ezért. Petszomjusen? ez nem a szexi volt. Hát nem, de... de hogy. Nem tudom, tehát arról is rám játsz, hogy ő most az emo-boy, és akkor semmi más csak az emo-boy. Tehát nem, nem, nem tudom. Hát, annál Degem... egy kicsit több volt azért, hmm. Jó, értem, de... Akkor a színészi munka is, de talán mert Batman... azért Batmanbe többet raktak. Mert hát pont ez volt a lényege, hogy, ő, hogy a, a Fordnak ez a lényege, hogy Batman ő csak a bosszú is, hogy csak ebből ér, hogyha azért lehetek volna, hogy jelentek, hogy leül Alfreddal kártyázni, ez meg azt lett volna de akkor lett volna mérséget, hogy ott ülnek és úrnóznak, és akkor jó. De ez legabb érdekes lehet volna, baszki. Ez a nagy verik aki penc, ugye ilyen beszólások nem voltak például. Ez legabb a lehet volna, hogy leülnek úrnózni, De... Vártam volna eret. Alfred is jó volt. Ja, volt egy jó volt. Szerkész. Tényleg? ez tetszett. Szerintem, szerintem, szerintem, szerintem nem volt, de jó volt. Igazából azért tetszett, mert, mert hogy ez az ember még rendes, rendes embert még nem játszott is. Most viszonylag rendes embert játszott. Ja. Szerkész. Ah, Szerkész. Volt benne nekem valami, valami, valami furcsa, valami diszonás. Nem is tudom, hogy mondja olyan. De nem nem játszott a rosszul nem is volt rossz a karakter se maga. De valamiért, valami, valahogy valami nem stil kidolgaló láb nekem. Nem a legjobb, De... Alfred, az tény. Jó, Tehát. hát azért nehéz voltam, vagy kemény a vonal, a vesenyeznél Jó, ez, ez is igaz. Lehet, hogy csak hasonlításképpen, vagy furcsa. Nagy, új, nagyon újszerű volt, az, hogy majd jaj, meg is. nem jaj. nagyon hasonlított a korábbira. Hát, mint az egész film, kicsit olyan, hogy, hogy elmozdult azért a tipikus Batman dolgoktól. Egy uh -huh. kicsit gritty akart lenni, csak szerintem nem jött teljesen össze, vagyis az én isolation nem jött össze a... ez a világ, meg ez az elgondolás nem. nem elég gritty Vagy túlkapták néha a grittiness-t Váltsunk át a spoileres elemzésbe és akkor lehet mindenről beszélni Amúgy ja. hm. is már beszélni. Jó, mostantól, Na, jól, jól, spoil pár... mostantól csak spoileres lesz <laughs> a, a, Még amit mondani akartam hogy a színészekkel kapcsolatban, hogy a... Őzé, aki rendőrfelügyelőt játszik, annak muszáj volt, hogy mindig toroggyik hangúnak kell lennie. Nem, nem tűnt fel? De feltűnt, de. Zé, azok a. De nem zavar, csak az egy ilyen feltétel, egymás után váltották a ilyen. Őzé, rekettes hangú emberek. Meghalt az első rendőr, aztán a következő is olyan volt, és mindkettő csernobilos színész. Az egyik a. Mi a, faszom, a a bányász volt, a másik, meg a igazgatója, az erőműnek. Akkor arra gondolt Ricsi, amúgy arra a na Azon én vagy egy két órát hagyottam, hogy honnan ismerős ez a hang, meg ez az arc, és aztán jutott ezt a fogpász, meg ez a csernobyl az igazgató. Hogy vagyok Nem dilatov Ja, nem gyilató volt, hanem az igazgató. Antonov? Nem tudom. Antonov lehet, lehet, mindegy. Ő nem volt sokat benne, az erején volt, meg a... Mindegy. Hm. Szóval... De úgy jól játszott mindenki. De. Felírtam nekem három dolgot, vagy én magamnak három dolgot, ami spoileres. Most a... Nem mind, hogy, Most... hogy három, ami, ami így... Ami eszembe jut, hogy szeretnénk megbeszélni egy-egy, az teljesen nagy fasz, kezdem azzal. Szóval, a végén, ugye ott vannak a tebetőben, és akkor ott van a macskanő, és akkor néz valami kritát, ja. vagy nem is tudom micsoda. Ez beszéltük szerintem. Igen. Megerik mögött a Batman, és hogy Úristen, de megijesztettél. Beszélgetek ja, ott és fotorra jött, baszd meg! Hogy? Igen, hogy gurult oda -e, úgy, hogy nem hallottak? Könyörköm, értem, hogy tud osonni, meg ilyesmi, baszd meg, de hogy? A motor is ott vagy mi? Igen. igen Tázom kék kéktől. A másik az... Meghet olyan lépcsön elkészültek? Igen, egy <síthat> különösen nyikorog, mert nincs olajhozó meg mindig. Itt, amikor elmenekül a rendőrkapitányság, <gül> ha elmenekül, az fut, <gül> nem A másik dolog, amit én nem nagyon értettem szerintem, a végkifejlet amúgy elég gagyiret. Tehát, hogy majd. az, az oké okay dolog, hogy elára, elárasztják az, a várost. A, az Fogadjuk el, hogy az jó. Viszont én azt nem értem, hogy oké, okay, hogy bevezetik őket, vagy ott van a stadium, vagy, stadion, vagy nem is tudom mi a de őket miért kell felülről lelövöldözni? Pont ezért. De, de... Értem, mert hogy ő ez... Ő, mert ők vengeance. Igen. Igen, de miért nem doplakod egy bombát, vagy valami? Tehát, hogy... Na, hát, de majd érted, hogy ez... Cím. Nem, nem... előbb férsz hozzá, mint bombához. Bár azért már minden bombát felhasználtak ahhoz, hogy felrúgatják a gátakat. Ja, értem, értem. Értem, ne? Hát. már az kettőt. De ahhoz hát, hogy hát, igen... hát, meg egy igazi, Tehát ez az volt, hogy egy terrorakciót akarnak csinálni forcsones emberekkel, henchmenökkel, amúgy ja. ez nekem nagyon tetszett. És Én... e főleg, amikor... Ah, csak erről meg az jut az ember, amikor a, a videót, hogy unluckoljál. Yeah. Ja, ja. és ott a, a két két. Hi guys, vártam, well, hogy thank you for the donations. <laughs> like and subscribe. Like and subscribe. Hi guys, ebből annyira ez <laughs> Aztán meg megőrült, de hát érted, az a lényeg, tehát egy ilyen terrorakciónak lényeg, hogy valaki túl is élje. Uh -huh. Értem, értem. Szerintem, mondjuk Jó, ez, ez, ez nem egy olyan dolog, amit annyira, inkább úgy mondanám, ez nem tűnik olyan platformnak, hogy le kell lövöldözni ott az embereket. Uh, jobb. Uh, meg Amerika, tudod, hogy ez már megszokott. ez egy cadd Igen, sajnos. Jó, ezt, ezt elfogadom. Mert nekem az volt a fejemben, hogy csak az a cél, hogy Leöldjék őket, de but it's about the, the message. Tehát, hogy okay. itt, itt, üzenet, itt üzenet kell. Ja. Na mindegy, a másik, amit felírtam, hogy nekem ezzel a filmmel kapcsolatban teljes mértékben ugyanaz volt az érzésem, mint a Batman 3. részével. Hogy annyi minden történik benne, meg annyi szereplő van benne, hogy egyszerűen túl sok ez egy filmnek. Tehát, hogy alapvetően itt hmm. bemutatják de a de világot, bemutatnak, hogy öt szereplőt, ami, amiből gyakorlatilag az összes túléli Jó, mondjuk a Lid Riddler nem, tehát hogy ő nem lesz benne a következő filmben, de a maradék... A Riddler túlélte. Igen, de ő valószínűleg nem lesz benne, nem tudom, mindegy, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy... Falkó ne meg. Igen, jó ja, igen, tehát ő nem lesz benne, de az összes többi akár benne lehet a filmben. A kö... Tehát, hogy... Mindegy, azt akartam ezek ki hogy túl sok karaktert mutattak be, és szerintem nem bírta el ez a film, és ezért lett egy rész, órás, meg ezért lett egy rész, Én szerintem kicsit katyvassz. Túl hosszú és túl sok ember van be, bemutatva. Nekem nem volt, nekem elég név volt benne, vagy így tudtam követni. Egy csomó, tényleg csak megemlítve voltak, nem hiszem, hogy... Ja. De bemutatva nem volt. voltak, ne hogy megismerjük, hogy ő pontosan milyen. Nem, nem tudom. Tehát, hogy alapvetően ugyanaz a Riddlerről is lehetett volna a plusz öt perc, meg lehetett volna a Alfredról is plusz 5 perc, meg lehetett volna a is plusz 5 perc, meg lehetett volna a Penguinről is plusz 5 perc, vagy... tehát hogy érted, az a lényeg, Aha. hogy túl sok karakter lett kicsit bemutatva, és kevesebbet, be, többet, be, többet bemutatva, de jobban működött volna a film. Uh -huh. Szerintem. Oké. Okay. Van valami? Nem tudom most. Ez meg a másik, hogy a faszét csinálod meg megint a Batman-t, igazából ja. De érted, itt, itt volt az a film, hogy alapvetően én úgy tudom, hogy Batman az a világ legjobb detektívje. Ja, és, ja. Tehát, nem, hogy alapvetően. Nem, de a filmben nem. Megnéznék egy olyan Batman filmet, ami Batman köntösben nőtt fel, de egy jó detektív film. Tehát, hogy jó, és akár lehet sorozatgyilkos is, de tehát, hogy ott van Sevens, meg az ilyesmi. Ez egy sorozatgyilkossos film, de semmi nincs benne, ami sorozatgyilkossossá teszi. Tehát érted? Tehát, hát, tehát, lennének el, benne elemek, de nem azt adja át, mert egy, benne van ebbe a képregényfilm költösbe. Tehát, alapvetően ez, egy, egy olyan ez, ez. film, ami jó detektív sztódja, az az tökre működhetne szerintem. Vagy Esz, szóval, hát ez az alapja, az egyik. Tehát... Azt vártam ettől én is ettől, hogy majd olyan lesz, de nem olyan lesz. Nem. De Én a nyomozás teljesen. része hogy egész jó volt, inkább vagy, hogy ma, ahogy e, kibontották a szorít az engem nem szavart, inkább az volt, hogy, hogy balfasz volt a Batman. Te, jó, jó, igen, tehát ez jól jó detektívkednek, meg van a klub minden izé, de hogy Batman kurvára nem jön rá semmire igazából. Jó, a, a, például, bár, ha már is folyterezünk, az egész üldözéses ellenet, hogy a pingvint, amikor üldözik, az az egészet meg lehetett volna annyival oldani, hogy amikor Alfred azt mondja, hogy szaras spanyolja a kiírásnak, spanyol hogy miért, spanyol miért szaras spanyolja a kiírásnak. És ezzel az egész feleséges volt igazából. De, de, de, de csak egy, ez a kérdés. Ez a, de miért? Miért szaras spanyolja? És akkor, mert annyi, annyira jöttek rá, hogy ott kiavította őket arról, amit már tudtunk, hogy nem jó spanyolja az egyik üzenete. Igen. Ja. És az URL, erre, az UR-elnél úgy a homlokomhoz kaptam, hogy ahogy oh, baszódnám, ez de szar volt. Ja, szóval... Nem, nem tudom, tehát hogy... hogy... Nem tudom. Most akkor ez, ez egy, egy képregényfilm volt, és a képregényfilmnek elment igazából? Ja, hát és stílus olyan akart lenni, mint a Watchmen szerintem, de, Igen, ezt de mondom, nagyon állt más de nagyon nem állt úgy össze, vagy hogy... Igen. Az ne, tehát az, hogy a Watchmen azért, ez sokkal felnőttesebben kezelte, ez meg még mindig ugye ilyen klasszikusabb képregényes mm -hmm. film. Tehát nem tudja, nem tudja levetkőzni ezt, hogy az ez Batman, az, hogy Batman, mm -hmm. érted? Most... Amikor elkezdődött, rögtön egy ilyen Rorschach vibe jött be nekem, így batman tehát, hogy ez inkább ahhoz a, ahhoz a karakterhez van közelebb, mint a korábbi Betmenekhez. Főleg ez a monologizálás. Még jó volt benne ez a földhöz ragadt dolgok, vagy mm -hmm. hogy az is azért hozzátett, hogy a kritiségéhez, hogy mm. olyan nagyon el, vagy valóságtól elszakadt dolgok nem voltak szerintem meg. Hát, ez mi szerint a Betmenekre általában igaz, nem? Hát. A minden telefon egy szonár. Igen, no, azért van. De... hát nem, nem volt a kütyükre jegyezve az biztos. Az, az, az egész biztos, hogy, vagy, hogy, hogy Nem az volt, hogy... Bocsi. Mondjad. Ja, hogy nem az volt, mint hogy az a... Nem tudom, a James Bond-szerű mikor... Na yeah. jön ja, az alfé, tehát nézd, miket csináltunk neked, ilyen autó, meg ilyen kütyű, meg ilyen... Ez egy dobó bumerang vagy micsoda. Yeah itt nem volt semmilyen jelenet, meg semmi volt. Voltak a tuccai, ezt kész. Használta. Persze, mondjuk egyébként az egy, egy azért egy már az kicsit futurisztikus az a szemkamera. Szem de az meg a hogy marha jól élt bele. Nagy királyság volt, én ez, ez az ötlet, hogy így visszanéheted, tudod így. És az egész éjszaka fel volt már. A, hogy rá, mennyire. hogy meg minden, minden, és akkor még hazamegy, akkor még átnézi még egyszer, Leírja, ne írja, ne nagyon. Mennyire kibaszott Obsessed? Ja, de, jaj, jegye. Obszesszív. Még történet. valami, ami azt mondja, hogy történetről? Ja, most így a történet? Hát persze, a történet, hogy spólyára sem beszélgessünk róla. Hát mikor mutatkozott be a macska Batmannek? bet Hát a detektív, pálszunk meg. De, de, de, de Lekrépeskedt, és utána ment a lakásra. De a én. nevét honnan tudta meg? Hát mondtam, online adatbázisból, de lecsökkolt a Facebookon, miért? És az mérni, egyszer csak belevő, hogy szerina és kész. Tehát te valamit nem lehet, te... Te, el lehet mondva, nem? Nem, én nem emlékszek. Rögtön nem azt ült hogy itt egy jelenet, amit kivágtak, vagy mi? Mert hogy egyből a nevét mondta, és így... De, mikor tudta meg mi a neve, vagy... De hát, off-kamera. Off-kamera? Off-kamera, Facebookon ad, de addig keresgélt, hogy megtalálta. Ez a Batman olyan, az a fajta Batman-nektívnikai. pontosan az illetve. Let's talk, Egy Batman mint az onlyfans De tényleg creepy volt ez a Batman. Ez egy creepy Batman volt. A Batman. Egyébként, ugye amikor bezerjék börtönbe a Riddler-t, és akkor ott a Joker ott van a másik szobában, arról utána kiadtak valami plusz jelentet, amúgy egy 5 perces plusz jelentet, amúgy mm. mondjuk én azt még nem néztem meg. Azt én is, de is néztem tört, meg. PIP! Szóval nagyon szállhat az utolsó rész, az, a, az a, amikor högtek ott kurva sokáig, és mondom, miért? Ne, hát, az kell. kellett. Kellett. Karakterépítés, az, az, az, az, azt én az a Rocky voltam. Két bolond összezárom, mi csinál? Kacagnak egymáson. mászón. Ha ha Hahahaha. ha ha Igen. Valaki még valami ha ha ha ha ha Hétig? ha ig ha ig ha ig ha ig 7 ig ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 7-ig ha ha nem Tudod, egy tíztől jó filmig terjedő skálán. Ez erős tízes. Ez egy erős tűzés. Én, én egy hármost adok rá hétből. Én nem bőrek hétből adni. lehet tízből, aztán nekonvertáljuk. Jó, akkor értékétek úgy, jó. Hogy szeretnétek. Jó. Jó, vagy ö, ö, öt csillaggal, vagy... Hát hát, hogy akarod? Ne, jó, hogy a... Akkor... Szedcintacsos értékelést, én egy absztrakt matematikai formulát adok a tízből rá. <takers> Legalább három kacsát öt tehémből. Köszöncsi <takers> te. Tízből adok neki mondjuk, hát 6,53, valahogy így 6,5 és akkor plusz-minusz 3. Mi? Azt mondom, hogy 3. Akkor de mondom, plusz 3, 3, akkor lehet 9 és fél meg 2,5. Nem, nem, nem, nem, nem. 6,8 és 6,3 között van valahol ez a film szerintem. De. Ez egy 10-es. Tized? Hány tizedes megyünk el? Meddig, mikor, lehet kerekíteni? Lehet végtelenített? Én, én akkor 6,333333333333. Adok neki egy pit egy pi... per hét. Én a Graham számból adok neki egy pi utolsó négy számjegyét. De igazából Tis én bőle. alapból 3,3 per hetet adtam neki, akkor pi per hét. Én igazából változtatok. Oké. Okay. Ez, ez teljesen. Tízből tízeset tökéletes film, Ötös egy átlagos, az egyes pedig egy nagyon szörnyű. Igen. Én... én, én... Akkor tőle, bele, beleveszem, azt, beleveszem, amire nem sokat beszéltünk, de a, a, a jó ké, képi a de Azt szerintem, az, szép voltam, hogy az, az jó felett lett plusz, um, plusz tudom, megismerni meg meg mi húz a fő, plusz a zene. A, a Nirvana szám, az nagyon átja benne, nem tudom, hogy melyik az. is hogy mm. nem műszik. Az, az, az nagyon nagyot megy benne szerintem, mm. a somethings. The Way, ezt viszont ez a címe, hallgassátok meg, és rögtön eszületek napra ez a szám szólt benne. Az az nekem hetesre, meg a, meg a, meg a kép. 6,5-en gondolkodtam, de... de élveztem egyébként, Nagyjából végig. Voltak még a, a de leghetős. Úgy vannak még kérdések? Vannak, ezek Még vannak. De jó, van csak. Teiget oda a kérdés volt ráadásul. Tudom, épp ezért vagyok kicsit elveszve, hogy, ezt, mi, mi, mi, hogy ez mi, mi, már mely, hanyadi kérdés. Hát még, még van, a, még beszélünk most arról, hogyha ezzel végeztünk, hogy az előző batman képest. Aha, erről van. Na mindegy. de amit vég akartam mondani, hogy nekem még húzza fel amúgy az értékelését, az a akció jelenetek. Szerintem azok kurva jók lettek. Ja, ja, ja, én, a verekedések. Meg, meg a üldözéses jelent is, aztán jól nézett ki. Bár volt egy nagyon hülye jelenet szerintem, amikor felborul a pingvin, ezt így oldalra benézik. Látod, <tos> az direkt az, mert pingvin. <tos> Mikor fejjel lefelé nézi, hogy jön Batman, Igen. Hely, az, hely, az. te Nem arra gondolok, de amikor már odaér. Ja. <tos> és tulad, akkor csak így, így <tos> <tos> <tos> hogy Úgy. Én azon gondolkoztam, hogy a fizika nem mindig működik ebbe a, a, a filmben egyébként. Tehát, no. hogy, hogy mikor lelövik, és akkor kézzel védi, vagy nem, nem is tudom, valami kurva abszurd jelenet van benne, hogy, hogy így, így gépfegyverrel lövik, és ő csak sétál. És Folyoson, hogy, igen. Én, én alapvetően elfogadom, hogy valami csúcs szuperpáncé van, meg ilyes, de de, de, de egy semmi kinetikus energia nem megy át. Tehát, hogy, hogy azt én azt nem fogadom el, és ráadásul utána meg telít lövik shotgunnal, ami nyilván fáj, de attól meg meg meg dead, Ma, majdnem dead. Ez egy bav... közvetlen küldető Igen, de az a hárból lőttük gépfegyverrel. a valami Egy valami szíj, fegyvermániás, majd meg hogy hülyék vagyunk. Igen, lehet, abszolút lesz. Elfordul. De ez simán. Ez az egy acélmagas gépfegyver simán át kéne vigyen bármit, hármit méterről. Tehát... Ja, meg a másik, ugye ennyi erővel abban is beleköthetsz, hogy lőgépfegyverre hogy nem megy egy golyósa az áll kapcsai vagy, vagy a szemébe. Tehát most... De az is golyóálló baszki. Az az, az az áll, az golyóálló. Igen, igen, igen. igen. Az mondjuk. Na. De, de ahogy szétpüföl mindenkit, az kurva ja. Nem, nem megver jól, valaki. Nem, nem, nem, szétveri. Az össze Agyan eltör mindent. Meg ahhoz, hogy egy kocsit így félelmetessé tenni, ahogy bemutatják kocsit, mint egy karakter, szerintem az kurva jól volt. Nem tudom. Na, Félelmetes kocsi, ahogy az nagy. Kettél a kocsitól? A pillanatra mondom, az ez ez, az erő... ez arra van beállítva, hogy az erőssön embereket tudod. Ez. ez a célja. Ennyire csak román kamiontól féltem mint egy Autópályán. Jó. Okay. De egy kurva villanyt felkapcsolhatnának néha, azért, ezekben a DC hát, filmekben. Elég sötét voltna. Igen. csára, mi van? Hát, Mindenki 30-as mi a faszon? Égőkkel Ég dolgozik? Ez Akkor ők megfoglották lám, vagy uh, vilánykört osztáson, aztán azt használják. Hmm. Na jó. Csak a rendőrség világít kékézni, és pirosan. Nem Nem kell De más. más. Előző batman -ek. Én erről nem sokat tudok mondani, mert szerintem csak a Batman... Hát, jó, biztos láttam a régieket még csecsemő koromban nagyjából, én. de csak a Batman trilógia van meg. Az, az oké. Okay. Én, én pont azt akartam mondani, hogy bár ezt a kérdést úgy kell fel megfogalmazni, hogy természetesen mindenki tudja, hogy a Wallkill a legjobb. Tehát, meg a George Clooney <gül> is. A George Clooney is az volt, a, ami nem tudta forgatni a nyakát egybe volt egyben. a Az az a első, a Michael Keaton-esben volt. Keaton? Innen, a josh is van. be volt, neki a páncélján melvin <tos> Igen, George Clooney-nak, <tos> meg neki volt egy izé, bet-credit kárgya is. Ne. De, de, de, de, azzal az akartam. Az persze, persze. Nagyon jó. Oh, meg ugye Schwarzenegger a legjobb casting az egész, a jégember, <tos> és a ő szövegei. What happened to the dinosaurs? The Ice Age! De miért? Legjobb, legjobb Batman-ek. A Joe Schumacher batman -ek. George Clooney Batman. George Clooney Batman. A meg izé uh, bat -seggel. Mi? Bat Há, amikor, Hát, hogy izé, külön amikor öltözik fel batman ugye mutatják a ruháját, és a segér még külön egy felvétel, hogy van bet segítség is. Ne érdez. Fura, fura. Na. Na, de... Vissza komolyra fordítva a szó. Szóval alapvetően... Mm. Szóval ugye azt mondtam már, hogy a sötét Sötétlovak trilógiából a harmadik nagyon Annyira nem tetszik, mert szerintem az is nagyon túl hosszú az a film, és túl sok minden történik benne, és nem tudom Máskor az a baj, hogy nincsen bemutatva minden De nem, de ott, ott is annyi dolog történt, tehát hogy... Ott mondjuk be van mutatva egyébként a főszereplők Ott ott de, be, és ez, ezen nincs is gond, de nem tudom de az, az, az a film túl, szélek túl szélek sok szerintem. már, az a film túl sok az, az a film nem volt szerintem egy jó film nem volt... Tehát egy jó filmnek sem is, és, mondanám, és még egy jó Batman sem, de azt mondtam a másik rész. Az kiváló. És amikor mondtam, hogy be kell mutatni a szereplőket, akkor így mutattam, mert azért a Jokernek volt jó pár önálló jelenete. Igen. Majd yeah. is, is. Harvey Dent? Uh -huh. Az a Two-Face, two vagy nem? Igen. Two-Face. Igen, ja, neki is voltak. Tehát alapvetően ott, ott be voltak mutatva a karakterek is. Aha. Nem csak... Úgy léteztek mint hogy Batman valaki, tehát hogy nem csak egy voltak batman amikor ő is ott volt, hanem voltak úgy is jelentekben, hogy Batman az nincs ott, hanem mint egy különálló szereplő, és, yeah. és ez, ez, így, ez így hozzáadott, hogy, hogy így megismerted, hogy bazeg, ez tényleg zakkan, vagy nem, nem faszom hogy nem tudom. de about sending a message. It's about sending a message. Mas Massage. A többi részt nem olyan emlékszik a régebbiekre, nem Én mondom, sem. hogy nem láttam, de nem fogom tudni ezt hasonlítani. Nagyjából ezt olyan szempontból, hogy az őküdtekintettünk, hogy miben volt más ez az, az új... Ő szintén maga, maga a Batman karakter szerintem jobb volt, mint Christian Bale. Lehet. Nem, maga a Batman Karatgyar. karakter szerintem. Hmm. Értem, hogy az. De, de, a... Maga Christian Bale nem tudom annyira, nem. Nem ragadt meg úgy, mint Batman, de Havarul mondjuk... George Clooney, mint Batman, mint... Hát jó, Voltaiman, meg George Clooney, mint Batman, az... az, az... Tudod, a... Christian Bale... Christian Bale inkább a Bruce Fane, mint Batman, nem? Mert Igen. Ez a Bruce... Igen. Inkább Bruce Fane-ként maradt meg az ellenékezetemben, és annak... annak viszont kifejezetten jó. Mondjuk Ben Sheckfleck... Feszképp hmm. ben, ben Affleck, viszont szerintem még jobb nem volt, nem tudom, az úgy jobban átjött. Jó, azok a filmek meg azon a olyan, hogy szarok, mint az állat, <gül> tehát játszotta. Hát erről nem tudok mit mondani. azok azokat se láttad. Nem. De még mindig én azt mondom, a legjobb Batman film maga, még mindig az első Michael Keaton-ös, Tim nem tudom. De sokan mondják ezt, mint amit te is. Nem a... tudom, miért. Mert az még, lehet azért, mert az még nem rontotta meg ez a fú, mi DC képregény filmeket csinálunk, ezért azok azért sötétek. Uh -huh. még, az még ugye, egy első próbálkozás, egy gyors sikerű próbálkozása arról. Annak is a másik része már nem lett olyan jó. Tehát... Utána meg, hogy ki a feneg Találtak ki, hogy volt kill meg, mint George Clooney játszott be t ezt nem tudom, de... Hollywood, ez már csak ilyen. Én ezt a filmet meg fogom nézni, úgy döntöttem. Melyiket? A Tim burton is Batman. Én nem láttad? Én mondom, csöcsévő szerintem láttam én ezt. Mert a izé van belőle a Jack Nicholson, vagy... Hát, ez, ez, ez meg a másik. Jack T. Colsonra tudod, hogy szociopata amúgy is. <gül> az, azért, mert ez, az még egy egyszerű film volt, amúgy lehet az is. Így nem tudom. Vagy már a rózsaszínv szemüvegen keresztül nézzük azt a filmet. Hát az, hogy De... a az, hogy a saját komolyságáért komoly a film, az sem jó. Szerintem néha a Dark Knight trilógia néha ebbe ment bele, hogy úgy csak azért, mert mi a komoly Batman film vagyunk, de amúgy nem játszanak azzal, hogy az meg egy képlegény film, tehát mindegy. Ne. Én amúgy így a közepére tenném a Batman filmeknek ezt az egészet. Mm. Tehát, hogy úgy nem a, a legrosszabbak közé tartozik, sőt, inkább felső közép. Tehát jó volt, főleg maga a karakter, az teljesen jó volt. A trilógiában Hát jó, a Dark Knight-ot azt nehéz üderelni az egy rá, úgy jól összerakott film, ha, meg. de mondjuk a Batman Beginning-nél annál jobb. Az, <laughs> az ahogy a szar szerintem az a film amúgy. Ja. Aha. Uh, hát, annál a harmadik szerintem oh. az a de igen, együtt mm. a harmadikban nekem izé Bane karakter az úgy feldobja eléggé. Ja, az Még. elég király. Meg pár ilyen... Pár dolog, de ugye az meg a másik, mm. hogy Gotham nem olyan vészes hely végig, szerintem. Mindig. De Ottok most ki? már azt mondjad, figyelj, hogy azt mondod, hogy kaptunk annyi Batman filmet, hogy igazából ezeket összegyúlnánk ebből a jó dolgokat, akkor lenne egy, egy új jó Batman filmünk. Ja, úgy. <laughs> de tudod, extended universe Universe valami ilyes és akkor majd... <laughs> ö, a... A Riddler, a, it, itteni filmi Riddler fog küzdeni Keaton Batman-nel. Csak gondolj bele! Vagy még jobb a Jim Carrey riddler fog küzdeni, a Paul Dano riddler az, azért, az az, vagy az nem, a vasta. Vagy nem a Jim Carrey Riddler, ezzel a batman Ez Ezzel a bocskos, agyonberős Batman-nel. az nem jelenne jó. Nagyon jó. Jim carrey azt, Jim Carrey. szétveretni. Vagy kapunk egy ilyen és ilyen multiversz dolgot és akkor... <gül> Pókember... Mindenki együtt lesz a különböző Batman filmekből. Á, nem jó, mert már egy már más... Má... Marvelben van benne, főgonosz ki. Nem, <gül> ja, tényleg. Számít az... Na, hogyha már Marvel, akkor... Mit gondoltok ezt? fogják -e folytatni ezt a... Ő ezt a story Tehát, hogy... Ez a Batman lesz további Batman, és akkor fog találkozni... Nem tudom... Jokerrel, meg utána lesz benne egy másik szuperhős is, a lesz egy szupermen ebbe a világban, vagy ilyesmi. Tehát ezt fogják folytatni, szerintetek? Mm. Szerintem nem. Én nem tudom, annyira nem, nem, nem, nem lehet jó. De, de ezzel a végével úgy érzem, hogy van benne szándék. Meg ugye a bolygóra se gondolt ezem hogy majd lesz belőle egy trilógia, és mégis lett, és ugyanaz a rendező, ugye. Szerintem benne van a sansz, hogy ebből még próbálnak pár részt csinálni kettőt, mm -hmm. kb. Mondjuk. Én, hát... meg, én megnézem, ha csinálnának, de szerintem a szükség, nem, nem is tudom. Lehetne jó egyébként, mert alapvetően ugye a, a karakterek, azok szerintem nem voltak rosszak, ki lehetne ugye még egy-kettőt fejteni, hogy mondjuk ezt Richa fölvetette, lehetne menni valamilyen irányba, a sztori lehetne jobb, de úgy alapvetően amit, azt, amit lehet folytatni benne, azok szerintem nem rosszak. Ugye nekem az volt a hogy Batman karakteréből teljesen kivették azt a fanfatált, tehát hogy a uh -huh. az, hogy ő amúgy nem ő se egy jó ember, ő gonoszként előbb jelent meg, mint szövetségesként szerintem, vagy így Mindegy. de amúgy én kíváncsi lennék, hogy folytatják hogy hogy sikerül, hogy jön össze a következő rész, az meg a má... viszont az, hogy van -e esély arra, hogy lesz a rész. Hollywood már nem csinál egy filmet, csak ha nagyon szar. Ja. Ne, hát csak Jokernek se lesz a Az hát majd a stúdió majd perel addig, amíg nem veszik rá, hogy csináljon egyet. Nem. Szerintem, ha úgy osztálta meg a szerződést, hogy ne legyen semmi esélyt, ne adjatok meg a stúdiónak, hogy csináltassanak velünk egyet, uh -huh. akkor oké, de amúgy meg de ez nem is szoktak likkár szerződni. Nek le, lehet, ez is csak, a Joker is valószínűleg, hogy meg kevés pénzbe került, tudod? Úristen, meg egy pénz hozott, nem. azt a kurva ebből muszáj lesz ezét csinálni. Mesték rész lesz, azt mondod? Hát 55-től 70 millió dollárig készült, és bevétel 1 milliárd, 7... 74 millió dollár. Egy millió ez milliárd? Mi? Ez a mostani? Ez a Joker. Ez a Joker. Ja, Joker, aha. Fogócsó volt. Oké. Okay. Hát de nem is, hát... Nem volt a -a Az Azt dobja meg egy film szerintem, hogyha CGI-fest, nem? Mm. Ez is CGI-fest Minden amúgy, a Joker el. is. Joker fele is CGI. Meg, Megnéznem a hogy mennyi pélkészült. Mm. Jó, ez a Wikipedia szerint nem tudom mennyire legit. Már well, A törétanár vagy nem fogadnád el. Ja, igen, megnézem a Source-t. Source. Los, los, please. A forrást. A forrást. Azokat, hogy lehet megnézni? Kuranyját! Na, és akkor addig, amikor keresgéren beszélgessünk arról, hogy... elboztam a izéd. Hát hogy... hát mindig. Azt tudom. Szóval... Ugye... Rá... Lenni... Micsoda? Én azért kíváncsi lennék, hogy csinálnának még egy részt. A Jokerből. Ja most nem a Joker, hanem a Batman. E mi? mi? Hol vagyok? É, miért vagyok itt? Miért is a nadrág? Mi ez? Szóval most, keltél fel, most keltél felbátja. E Kórház! K Kórház! K Kórház! Öm... Amúgy szerintem én is megnéznék belőle még egyet, még lehet moziba is elmennék, de hogy nem olyan kivezet nagy lelkesedése. Bár mondjuk lehet tanulnak ebből, amik voltak a hibáj ennek. Ez mindig. Igen. Erről híresen jót hogy, hogy tanul a jól. Igen, igen, tényleg. Tehát, hogy ez jó Egy Jó, álltos. reményt elveszítve. Tehát alapvetően a, a DC azért próbálkozik azzal, hogy behozza azt a marvel dolgot, hogy ö, sorra gyártják a filmeket, és sorra mindegyik sikeres, és... Ö... Lehet, arra kéne ráállniuk, hogy viszonylag jó filmeket csináljanak. Igen. É, jó ötlet. Ez, ez is olyan, hogy Te, lehet hogy én... az a titka. Én nagyjából azt látom egyébként a Marvel-nél, hogy amikor van egy új projekt és akkor azt odaadják rendezőnek, meg egy írónak, szerintem nagyjából én így képzelem, hogy adnak egy listát, hogy tessék itt van ez, itt van ez a tétel. ezek szerepeljenek a filmben valamilyen formában. Tehát mit tudom én, a rendezésben. és rendezésben. És ez azért jó, mert olyan embereknek adják oda ezt a listát, akik ezt le tudják gyártani. Van egy olyan Aha. író, aki ezt meg tudja csinálni. A, a rendező meg tudja csinálni. És szerintem ezt jelentik egyébként a DC-nél, hogy akiknek adják ezeket a projekteket, azok nem tehetségesek. Vagy hogyha tehetségesek, akkor inkább a stúdió beleszól, hogy. hogy de ne úgy, igen. De ne, ne, ne úgy csináld, de az, hogy nem lesz sikeres. És hogy két, két cég közé esnek. Tehát azt szerintem a, azért a tehetség jelzik meg vele. Snyder Nigel azt mondott, hogy nem tehetséges. Hát lehet, hogy tehetséges, de akkor ne szóljanak belőle, amit csinál, szerintem. Vagy nem, nem tudom, de ez megint olyan, ez, ez ne, nem tudok mit hozzáfűzni, mert nem az én világom alapvetően. Hmm. 600 millió worldwide és 300 millió a bevételézi USA-ban. És mennyibe ne, ne? került? És 200 millióba került. Hát, nem túl jó. Hát, de hát ez nem érdekli, ha már hozott, hozott pénzt. Visszózta a háromszorosát, már megért, csinálunk mégis, az még többet hoz. Mert eddig Jö. mindig így volt, ugye? Ugyanez <tos> <tos> tudod ugye ez itt a játékiadók, filmkiadók, azok nagyon -nagyon logikusan gondolkodnak, hogy nem tudom, hogy... Mert minden, pay mondjuk minden payback keres mindig minden film. Ha nem, akkor Igen, meg miért ja. nem. Minden rossz. Minden rossz. Nem. Szóval szerintetek miért nem sikerül a DC-nek az, ami a Marvel-nek? Amúgy amit Ritchie szerintem egy kicsit rátapintott el előbb, hogy azért mert a Marvel egy egyszerű, tömeggyártott termék, amit úgy meg lehet csinálni könnyedén, uh -huh. ezek meg mindig próbálnak belevinni valami csavart, valami faságot, vagy hogy ú, mi, mi sötétek vagyunk, szóval sötét a film, és nem látunk semmit. Meg a mi komolyak vagyunk, ezért nem nyitja ki senki a száját normálisan. Ez is be, ez a Batman filmben amúgy, ha megnézed, senki sem nyitja ki rendesen a száját. Borognak azt mondod? Mindenki, hogy ezért nagyon fogolyság, itt aztán... Én vagyok a baszú... <gül> Mitely lyukut. De, uh, nem. <gül> <Rok>. <gül> Am Amúgy És. Igen. Igen. vel meg egy hogy azható, nem kopz el magáról sok mindent, mégis bele tud vinni néha olyanokat, ami így egész, na nem is mély, de legalább úgy alapszjáraton, alapszinten érzelmekhez szól, uh -huh. érted? Mint ami a képregények de igazából szerintem, én nem voltam soha nagy képregény javasló, de a Marvel azt úgy el tudja kapni, amit a képregények akartak mondani. De DC kurvára nem. Ez kicsit úgy érzem egyébként, hogy de lehet, hogy ezt is, te ezt a saját gondolat, sőt biztos vagyok benne nem saját gondolat, hogy lehet, hogy ennek a DC-nek ilyen nem univerzumot kéne építenem, mert filmeket Tehát, majd úgy filmeket érted, hogy ne legyen köztük kapcsolatban, hogyha megnézed a Joker-t, az egy kiváló film volt, érted? No. És, az, és alapvetően abban nem érzem azt, hogy azt későbbre szánták, hogy mit tudom én, ez a sztori majd kapcsolódni fog valamivel, és nyilván komor, meg kibaszottul depresszív az egész film, és nyilván ebből nem lehetne univerzumot építeni, hogyha meg lehetne, akkor én lennék az első, aki bemenne, menne, hogy, hogyha ezt össze tudná kapcsolni egy Batman filmtől, mondjuk ezzel a film, hogyha ez a Batman tényleg Merített volna abból is, abban a világban játszódna, akkor balzeg, hát ez tök érdekes lett volna. Csak nem hmm. tudom, szerintem a Disneynek hagyni kéne azt, hogy, hogy akkor univerzumot építek, és akkor minden kapcsolatban van mindennel, meg a azt hogy hanem csináltok csak filmet, Leg, legyen ez, legy, csináljátok egy jó Wonder Woman filmet, vagy csináljátok faszom Superman filmet valamit. Szerintem az, hogy az MCU az így összejött is siker lett, ez nem egy séma, hanem az egy csoda, aha, hogy aha. Az úgy összejött és megcsinálták, és nem azt kéne, hogy puh, ezt csináljuk mi is, és akkor ez, mert erő, erről szól a DCV, hogy ez, csinálom, ez az, amit most mondom, éve, az, igen. Hogy, szerintem a Marvel azt feltalált egy receptet, amit nem tudom, hogy így adtak rajta, vagy így szerencséjük volt, vagy így tényleg tehetség, de van egy ilyen receptjük, ami működik, és tényleg minden filmik ugyanaz kb. Vannak kivételek ugye, ettől, hogyha bekapnak egy olyan rendezőt, akinek van egy erős egyeniség, és azt át tudja nyomni. Yeah. Meg, látja, meg ugye azt el, ugye elhiszik róla, hogy a ezt pénz, ezért hagyják a stúdió neki. És ugye ezt feltálták ezt a receptet, és ezt alkalmazzák, és ez működik, és tudja, hogy, tudják, hogy ez nyomtatja a pénzt. A DC meg nem találta még ki ezt, vagy látja, hogy itt ott vannak ő, sikerei, és akkor. Vagy másolja a receptet. Próbálja de más, másolni a saját receptjét, és a Marvel-nek is a receptjét is, és egyszerűen nem jön össze se, nem találják meg a saját hangjukat igazándiból. Ez ez a, úgy ez a probléma, mert, mert amúgy meg uh, a DC-ről azt mondják, hogy a rajzfilmes, az animációs részlege viszont kurva erős, kurva jókat hoznak benne. És uh, a DC animációk, de, tényleg jó. amiket láttam, azok tényleg kurva jók voltak, és uh, kompaktis uh, sztorik voltak, meg jól össze voltak rakva. De hogy a filmes világ ott az, az, azért nagyon-nagyon szórás, -nagyon az, az a baj történt. vele, hogy nem tudod, hogy jön egy DC... Tíz is film, és nem tudod, hogy kurva jó lesz, vagy kurva szar, mert látod, ennek is le a tréleit, és az, én azt hittem, hogy ez kurva jó lesz, és, és nem lehet olyan rossz se, de olyan jó semmit mint amit vártam, viszont, és ez a bizonytalanság. Viszont akkor, ja. tehát, hogy az van, hogy a, amit így beszéltünk, hogy a Marvel az megtalálta a saját irányát, ő ezt becélozza, ja. belövés tökéletesen megvan, akkor... A DC-nek is el kéne dönteni, hogy ő akkor mit szeretne csinálni, és akkor utána azt követni, és akkor akár abból univerzumot is lehetne építeni. Nem, de nem, nem mert szerintem, ez az azt, hogy a, szerintem a Marvelnél ez egy organikusan jött. És azt szintetikusan előállítani. Ezt nem fogod így egy, így, így hogy, és végülnek, hogy próbálkozod vele folyamatos jelleggel, és nem jön össze, és nem látod, hogy nem jön össze. De érte, akkor miért nem veszik alapnak a Joker filmet? Tehát, hogy, hogy na, az se jó, ugye most... Azt Meg az nem lehet az... minden film olyan, mint a Joker, mert az lesz a jött, hogy basszak ezek nem bírnak másfajta filmet, Aha. csak ilyen depresszív szarokat, én ezt nem fogok nézni, és akkor paf. Értem. Mert ugye a Marveles filmek ilyen könnyen fogyasztható egyszerű dolgok, és arra beül bárki, és igazából ebből van a mozi, egy, hogy beülnek... Ott és ott is a köztük mér... is van, ami szarú sikerült, eléggé. Igen, igen. De, hát. de, de, de, de, de, de azt kéne akkor megtalálni, ilyet, hogy ott is van, ami szarú sikerült, de attól függetlenül bemész a következőre, meg a következő. Jó, lehet, ja. hogy te nem vagy, vagy mi nem, de az a mag, akire céloz, az, az be fog menni a következőre, meg tíz, a következő tízre is, meg utána a következő 20-ra is. Jó, de az ki van az egész. Az, az, az meg van tervezve, hogy direkt így minél nagyobb, meg tudják, minél Aha. inkább, hogy ezt Szóval, Az, az, az, az meg van csinálva. Szerintem az, az, az így nagyon-nagyon mérnek ilyen ki van számolva, vagy az hogy lehet a legpopulárisabb? Itt, itt még nem annyira foglalkoznak ezzel a dc hm. Talán kicsit nagyobb szabad, vagy tehát, szabadabb kezet kapnak, meg nem annyira, nem annyira megy az, hogy így legyen ilyen nagyon uniformizált, mint a Marvel filmeknél. Hm. Ezek azok tökre, tényleg olyan az érzésem, hogy az egész úgy van megcsinálva, hogy az, aki minél inkább. Mm, én tényleg elátsz, hogy egy világban van, ugyanaz legyen a képi világ, ugyanaz legyen minden. Meg azok Á. az átkacsintások, tudod, hogy azért, de már, hogyha nem lett az előző három rész, akkor én nem érteted, de tudod mindenki hogy körülötted, mert ők meg látták, és akkor, ó, akkor itt volt valami dolog, és akkor, de meg kell nézni, izét a fekete pár úsz, hogy értsd, hogy ebben mi történik, meg mi ez az átkacsintás, meg ez az reprőszki kicsoda. és akkor tudod, jó, megnézel egy másfél órás kitorás filmet azért, hogy egy perces jelenetet, vagy másfél perces jelenetet, vagy hogy vagy vannak ugye a storyban is dolgok, amiket érteni kell, meg hasonló dolgok. Meg, meg hát azért is megnézed, mert amúgy mindenki erről beszél, és akkor hogyha nem nézel, meg, akkor egyszerű lemaradsz. Vagy, vagy nyilván... Ez egy kicsit hát öngerjesztő, ez. öngerjesztő a tömeg, hogy azért, azért nézik meg sokan, mert sokan nézik meg, ez körülbelül az. Igen. Meg az, hogy a snowball-effektus, az benne volt a, a Marvel-be, hogy megindult, lett belőle kurva sok pénz, a kurva sok pénz azt szépen bele lehet fektetni abba, hogy normális ö, színészeink legyenek, Mármint mm. most most és kurva jó színészek vannak, de, meg egy jó rendezője is van, de hogy a Marvel megterti azt, hogy kihoz évente két-három filmet, viszonylag normálisabb színészeket rászerződnek, már mindenki benne van, aki veszott Marvel univerzumba, mert látják, hogy nyomtatja a pénzt és uh, a Disney-nek meg nincs meg ennyi mozgás eh, tere, hogy ezt kibasznak x millió tízlét, és akkor jön valami film, és akkor Meg meg meg a, a kedvenc visszahoz az filmetek. Exactly. Mm. Az a van. sok van. <laughs> <Ez> Deadpool. Deadpool. <laughs> yeah. Deadpool. Amúgy meg, nem igaz, hogy nem szeretem a marvel mert az x meneket kifejezetten szeretem. Ez egy fact. Az újakat? Az újakat, viszont várjál, a, azt is addig, amíg nem volt nagyon szar. <gül> Igen, ezt akarom, mondani, mert azok is oly lettek a végére. A jövendő múlt napjainak eljövendelése. Az az azt hiszem az nem volt annyira rossz. Amikor már időutazáshoz nyúlsz, már, már beleírtad magad egy lyukba. Ez nekem az. De nem lehet jól kijönni. Ez már jól És ebbe, ebbe lépett bele az Avengers is. Akkor már időutazod, akkor már tényleg beleírtad magad egy lyukba. Igen, az, az, az a ev, eljövendő múlt napjai volt a legutolsó jó nagyjából. Szerintem. Hm. Tehát azután volt az Apokalipszis, ami már überszar volt, meg a Sötét Phoenix, ami még szarabb. Oh, oh, oh, oh. Te, de az elsők, meg a, a kezdetek, meg az ilyesmi, az egy kifejezetten jó film, ez egy fek szerintem. Az elsők szerintem. Hát úgy érted, az első X-Men filmek. Azok szerintem jók voltak valóban. Szerintem ő az elsőkre elsők aztán... regondoltak Az, az elsőkre gondoltam. Ja, az a klasszik. É, uh -hát, bender meg ilyesmi. Hát a Fassz bender az a kivá kiváló színész. A hajító Melyik ja, volt a... A Rozsamák film is jó volt, jó, ez egy jó Marvel Ja, a Az öreg Magneto. Mag, Hát, benne már. Öreg Magnetó. Ja, az a Logan egyébként az öreg rozsom. Az az az az. Az sem volt rossz egyébként. Amúgy ah, nem volt rossz. Az hasonló, mint ez a Batman film, hogy hogy jó, jó, olyan fasza. De e azért vicces, hogy nem azokat mondjuk, amelyik a nagy MCU részei már elfilmek. Hát... Legalábbis eddig nem azokat említ, mert se a Deadpool nem annyira hát, az, az annak a része, a Logan se, a se része annak. Meg az nem Jaj, is de. izé Marvel a Logan nem, hanem izé Fox, vagy nem, Sony, Sony. A mutások a Sony. Hát ne de nem Marvel van. film. Jön, hm. végül is. De ugye más stúdió, más izé kreatívok, meg hasonló. Mi, mi most ki a... a még Marvel lesz most? A, a, pirom, a Night. Micsoda? Moon nem Moon Knight volt Nem Strange a... Strange, Dr. Strange Aztának. Dr. Strange, az tényleg ah. Picard vagy Picard Balzom meg a faszról beszélek Nem tudom X-Professor van benne? A, lehet, hogy meghúzzák, ezért is meghozták a pókembernél Hogy behozták ugye az előző pókembereket Előző kettőt Multiverzum meg hasonlók, szóval lassában lehet Egy kommentet olvastam, hogy az ő hangja van igen. A trailerben. A professor X, mint X-men, de amúgy ez totál bullshit, tehát hogy most képzeld el, hogy a, a az X-meneket, meg az avanzsálókat, és akkor uh. Magnetó bemegy, és gyakorlatilag összeroppantja a kibaszott tizét, Bacsembert, meg elveszi a... Bacsembert halott. Hát, Mindenesetre. Ó, oh, de sosem senki ezekbe a filmekbe, igazán tudod? Nem igazán, hát az említett szuper necsereben. Azt a kurva. A... Igen. Mm. Igen. Már negyed ére van a pokolba, de már meg se kéne lepődni, nem? De, de. Igen. Hát, testvér Mondjuk egy Marvő filmet, is megnézem következőleg. Morbius. Oh. Akkor <gül> egy akkora hát, hogy már érdekel, érdekel, hogy hát, hát, hát, mindenki hát, el a szarba, hogy hát, hát, Most azt nézem, hát, hát, hát, hát, moziba! A moziba. A a Akkor a hát, egy hát, hát, hát, hát, hát, Azért Enkor enkor nekem a... Encore Buzséből? Ragnarokot mondták nekem, hogy az, azt nézzem meg Hát ugye az jó, az jó, a jó. Autának, ah, Nekem Már bírom. Igen, jó, a igen, igen ő a rendező hogy is ez az nap, anyag, nap. Nap, anyag, És az egy... Őszintén a galaxisérző is sem volt rossz Aból azt a másikrészt láttam Abból az egy jó volt, a kettő az így Az jó, az lehet. Na jó, akkor szerintem... A Mastseember trilógiával is jó egy. <gül> az egy jó, az ember egy, az, az egy jó. jó király volt. A jó. A kettő. 2. Oh, az... Arra nem emlékszem. <gül> senki más sem. Senki sem emlékszik, Arna. Tehát, hogy, amit egyébként mondtál, az nekem... Tehát, hogy ezért nem szeretem én nézéket, hogy senki sem halott. Tehát, hogy senki sem halott, tehát, hogy... A, hát, a, a, a valamelyik ékkő, mi a faszom? mikor jött a lila, Thanos, a legelső részből ott meghalt a fele bagás. És aztán visszajöttek, bassz meg. Hagydjál már a faszomba. Igazából az Infinity War szerintem kurva jó azzal a véggel. Igen, de akkor halljanak meg. Ha mindenki, igen, csak ez, hogy de nem, hanem ürözünk az időbe, és akkor már nem. Ahogy a handy verse rossz. Az első. Tudod, mikor lennék nagy fanya, hogyha úgy lenne vége az ének, hogy úgy ölték volna meg Tanozt? Ahogy a hannya ember felmegy az ánuszába. Igen, és ott megtűnik. Az egy érdekes dolog lett volna. Na jó. Szép. Ha csak nem is kerek. Na jó, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, és elnézést a nézőktől, hogy hát ilyen sokáig vártak az új epizódra, viszont hát very, very busy personok vagyunk mostanában. Igen, sokat kell várni, hogy megint tangénsketessem, -tangens <gül> Most nem is tangénsketem sokat. Nem, nem, nem, nem. Nem, most tényleg nem. Jó, örülök, örülök. Na jó, akkor hát ö, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és köszönöm szépen a nézőknek. a -e RPG mikor? RPG, RPG felvétel mikor, <gül> Ja igen, azt Ricső, meg kéne vágnod a Igen, igen á, ö, akkor, Szocsi, akkor végighallgatod? Oh, de miért, miért nem tudod? Mert munkanélkül én... vagyok, akkor rá hát, Nem tudom, csak jól Jó, hangzik amúgy a... Sok van a kondomom már így is. Nem, egyébként, igen, tehát van egy seven c kalandónk, amit elkezdtünk, és azt hiszem, az 6 óra hossza. Mm -hmm. Azért van egy pár szünet, amit ki kéne vágni és félighallgatni. Elhangzik benne méteinek a sláv neve is párszor, amit ki kell vágni. Esípolni. Esípolni. Ja. Nem, mint olyan. Na, majd, majd meglátjuk, méte, mit mond erre. Uh -huh. A lényeg az, hogy végig kell hallgatni, meg kell vágni, és utána fel lehet tölteni egyébként. Mm, igen. Meg hát ez kimegy akkor most pénteken, 18-a? Hát, húsvét pénteken, 15 egy pénteken. Jó. jó. És valamikor meg majd folytatjuk azt a majd az én mesélésemben, amikor éppen nem fogok hasmenéssel szenvedni itthon, is tudok mesélni. Hm. É, igazából csak olyan jót meséltem, hogy még nem, gondol, nem, nem merted fe, követni, ugye még, még a de Mindig amikor, amikor magamhoz, nyúlok hogy ilyen jó volt. Hm. a lécet. Igen. Félek, rettegek é, emberek. Azért mostál, begagiltál egy úristen. Igaz, hogy meg, százszor vannak. többet meséltem már, de most, most úgy érzem, hogy van vetélytársa. <gül> már ez nem számított eddig. Ne? Ez most azért neked is egy oltás volt, hogy te nem számítasz. Ja. <gül> <gül> de most, re, most csak veled beszéltem. Meg, <gül> a most jön. az volt, hogy engem alá szóval. Amíg megbeszéltek én meg a addig kilépek. Ja, <gül> <gül> Na jó van. Na. Jó Na jó, jó köszönjük szépen, hogy itt voltatok, hogyha tetszett az zárás, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Like, and, te... subscribe. like and subscribe. Mutassatok Na, meg jó. a barátaitoknak, baráta nőiteknek, macskáitoknak, kutyáitoknak, meg a vízilovaknak. Szóval Megtartok... Kapszét, Kapatassatok... mutassatok meg, hogy van egy tök jó izé podcast. Igen. QR-códot ő... grafitizjétek fel a felhőkarcsolókra. Adeját <gül> a kocsiba Max erővel. Igen. A blohán. A hazépettek az is ével Oszkárral vagy taxival komunyátok, meg neki, hogy egy beszéssel be ezt, és Igen. Ezt. Igen. Na hát ő... Megtalaltok velünk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, és az összes létező platformon, az egész univerzumban. Hogyha nem, valahol nem, akkor írjatok, és akkor megcsináljuk. Írjatok nekünk gmailt a 01podcast.com-ra, gmail ide mindent, amit szeretnétek, várunk. témaötletet, fanártokat, nem tudom, ötleteket, kritikát, visszajelzést, hozzászólást, akármit. Csatlakoztatok a Discord-t, között. De Discordon még jobb igen. Igen. Discord szervezők között csatlakozhattok, és iratkozatok felánk Twitch-en is. Um, és hát illetok nekünk e-mailt a az a a game.comra. Természetesen ez végigbetű van, és hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sziasztok! Sziasztok. Sziasztok! Uh -huh.